Перша книга. Хронік. Розділ. Другий. Ось сини Ізраїля. Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон, Дан, Йосиф, Веніямин, Нафталі, Гад та Ашер. Сини Юди. Р. Онан та Шела. Троє народились у нього від дочки Шуа, хананянки. Ер, первородний Юди, був не до вподоби Господові, і він його вбив. Тамара, його невістка породила йому переца і зераха. Всього в Юди було п'ять синів Сини Переца, Хецрон та Хамул. Сини зераха. Замрі, Етан, Геман, Калкол та Дара. Всього п'ятеро. Син Замрі – Кармі. Сини Кармі – Ахар, що накликав лихо на Ізраїля, порушивши Анатему. Сином Етана був Азарія. Сини, що народились у Хецрона – Єрахмель, Рам та Келувай. Рам породив Амінадава. Амінадав породив Накшона, князя синів Юди. Накшон породив Салму. Салма породив Вооза. Вооз породив Овида. Овид породив Єсея. Єсей породив Еліява свого первородного, другого Авінадава, третього Шиму Четвертого – Натанаїла, п'ятого – Раддая, шостого – Оцема і сьомого – Давида. Сестри їхні – Церуя та Авігайла. Сини Церуї – Авішай, Йоав та Азаєл. Троє. Авігайла породила Амасу, а батько Амаси був Єтер. Ізмаїльтянин. Калев, син Хецрона, мав дітей від Азуви, своєї жінки, дочки Єріота. Ось її сини. Єшер, Шовав та Ардон. І померла Азува, і Калев взяв собі за жінку Ефрат, що породила йому Хура. Хур породив Урі а Урі породив Бецалела. Потім Хецрон увійшов до дочки Махіра, батька Гілеада. Він узяв її за себе, мавши 60 років, і вона породила йому Сегува. Сегув породив Яїра, в якого були 23 міста у Гілеад краю. Гешур і Арам – Забрали в них Єїрові містечка – Кенат і залежні від нього міста – 60 міст. Усі ці були сини Махіра, батька Гілеада. Після смерті Хецрона Калев увійшов до Ефрати, жінки-батька, і вона породила йому Ашхура, батька Текоа. Сини Єрахмаела, Хецронового первістка, були Первородний Рам, Буна, Орен, отцем та Ахія. Була в Єрахмаела і друга жінка на ім'я Атара. Вона була мати Онама. Сини Рама, Єрахмаелового первістка, були Маац, Ямін та Екер. Сини ж Онама були Шаммай. Та Яда, а сини Шамая, Надав та Авішур. Жінка Авішура була на ім'я Авігайла. Вона породила йому Ахбана та Моліда. Сини Надава Селед та Аппаїм. Селед помер бездітним. Син Аппаїма – Єші. Син Єші Шешан. Син Шешана, ахлай. Сини Яди, брата Шамая, Єтер та Йонатан. Єтер помер бездітним. Сини Йонатана, Пелет та Зазам. Це сини Єрахмаела. В Шешана ж не було синів, а самі дочки був же в Шешана раб-єгиптянин на ім'я Ярха. Шешан дав свою дочку Ярсі своєму рабові за жінку, і вона породила йому Еттая. Еттай породив Натана, а Натан породив Завада. Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Овида. Овид породив Єгу. А Єгу породив Азарію. Азарія породив Хелеца. А Хелец породив Елеасу. Елеаса породив Сісмая. А Сісмай породив Шалума. Шалум породив Єкамію. А Єкамія породив Елішаму. Сини Калева Брата Єрахмаела, Меша, перворідний його, він був батьком Зіфа. Сини Мареші, Хеврон. Сини Хеврона, Корах та Пуах, Рекем та Шема. Шема породив Рахама, батька Йоркоама, а Рекем породив Шаммая. Син Шаммаї, Маон. Маон був батьком Бет-Цура. Ефа, наложниця Калева, породила Харана, Моцу та Газеза. Харан породив Газеза. Сини Ягдая – Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шав. Наложниця Калева, Мааха, Породила Шевера та Тірхану. Шав, батько Мадмани, Породив Шеву, Батька Махбени і батька Гівеї, А дочка Калева – Ахса. Ось такі були діти Калева. Сини Хура, первородного Ефрати, Шовал, батько Кіріят Еаріма, Салма, батько Бет Легему, Харев, батько Бет Гадеру. У Шувала, батька Кіріат Єаріму були ще сини Гароя, Хаці, Менуход. Родини Кіріат Єаріму були Єтрії, Путії, Шуматії та Мішраї. Від цих постали царає та ештаолії, Сини Салми Бетлигем і Нетофії, атрот Бетюав, Хації, Манахії і Цорії, родини писарів, що жили в Ябетці Тіраї, Шимаї і Сухаї, це кінії, що постали від Хаммата, родоначальника дому Рехава.